Johannes að guðspjall, sjöndi kapli. Eftir þetta fór Jésúsum galilefu. Hann vildi ekki fara um jútefu, sögum þess að ráða með far sátu um lífans. Nú fór laufskála hátíð gýðinga í hönd. Þá sögðu bræður Jésú við hann, flyt þig hérðan og farðu til jútefu, Til þess að læri sveinaldínir líka þau verk sem þú gerir. Sá sem vill verða alkunnur starfar ekki leinum. Fyrst og vinnu slík verk þá ofnum bera sjálfan í heiminum. Því jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Jésu sagði við þá, minn tími er enn ekki komin, en ykkur hendar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað ykkur. Mig hatar hann að ég vitna um að verk hans séu vond. Þið skulu fara upp eftir á hátíðina. Ég fer ekki til þessar hátíðar því minn tími er enn ekki komin. Þetta sagði þeim og var kyrr í gallilegu. Þegar bræður Jésu voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, fór hann samt líka upp eftir. Ekki svo menn vissu, heldur nánast á lauginn. Gýðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvað hann væri. Mann á meðal var mart um mann talað. Sumi sögðu, hann er góður. En aðrir sögðu, neið. Hann leiðir fjöldan í villu. Þó talaði engin opinskátt um hann af ókta við yfirvöldin. Er hátíðum var þegar hálnöð fór Jésús upp í helgidómin og tók að kenna. Mennurðu undrandi og sagðu, hvernig getur þessi maður verið svona læður? Hann hefur ekki notið fræðslu. Jésús svaraði þeim. Kenning mín er ekki mín, heldur hans er sendið mig. Sá sem vil gera vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Sá sem talar af sjálfu mér leitar eigin heiðus en sá sem leitar heiðus þess er sendið hann er samnorður og í honum Er ekkert ránglæti? Gaf Móse yður ekki lögmálið? Samt heldur enginn í lögmálið? Hví sitið þér um líf mitt? Fólkið ansaði, þú ert haldin í anda. Hver situr um líf þitt? Jésús svaraði því. Eitt verk gerði ég og þér undrist það öll. Móse gafiður umskurnina, sem er að vísu ekki frá honum, heldur feðrunum, og þér umskerið sinniðar jafnvel á kvíldadegi. Fyrst drengur er umskorinn á kvíldadegi, til þess að lögmál Móse verð ekki brotið. Hví reyðist þér mér? að ég gerði mannin allan heilan á kvílda degi. Dæmið ekki eftir útliti. Dæmið réttláttan dóm. Þá sögðu nokkri Jérusalem búar. Er þetta ekki sá sem þeir sitja um að lífláta? Og nú er hann að tala á almannafæri og þeir segja ekki dviðan. Skildun og höfðingjarnir hafa komist á raunuma að hann sé Kristur. Nei, við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann er. Jésús var að kenna í helgidóminum og nú kallaðan. Bæði þekkiði mig og vitið hvaðan ég er. Þó er ég ekki komin á eigin vegum, en sá er sannur sem sendi mig og hann þekkiði ekki. Ég þekkja hann því ég er frá honum og hann sendi mig. Nú alluðu þeir að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann því stund hans var ekki enn komin. En af allþýðum manna tóku um margir að trú á hann og sagðu, mun Kristur gera fleiri takk þegar hann kemur en þessi maður hefur gert. Farís eðar heyrðu að fólk bara að skrafa þetta um hann og æðstu prestar og farisegar sendu þjóna að taka hann höndum. Þá saði Jésús Enn verð ég hjá ykkur skamma stund og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þið munur leita mín og eigi finna. Þið getið ekki komist þanga sem ég er. Tásaðu menn sín á milli hvert skildan alltaf fara svo við finnum hann ekki. Hann ætlar þó ekki að fara til gýðinga sem dreifðir eru meðal gríkja og kenna gríkjum. Hvað var hann að segja? Þið munu leita mín og eigi finna og þið getið ekki komist þanga sem ég er. Síðasta daginn Hátíðadægin mikla stóð Jésús þar og kallaði ef nokkurt þyrstir þá koman til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúur á mig munur enna lækir lifandi vats eins og rítningin segir þarna áttan við andan er þau skildu hljóta sem áan trúa því en, var andin ekki gefin þar eði var ekki enn dýrlegur orðin. Þá sögðu nokkur á um mannfjöldanum sem hlýt á þessi orð. Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðurinn mæltu, hann er Kristur. En sumir sögðu, mundi Kristur þá koma frá Galílegu? Hefur ekki rýtningin sagt að Kristur, komið að kyni Davís og frá Bellihem, þorpinu þar sem Davið var. Þannig greindi menn áumann. Nokkri þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komið þjónatni til æðstu prestan og farið segjana sem sögðu við þá. Hvers vegna komiðu ekki með hann? Þjónatni Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sveðu farið séðnir. Létuði þá einni leiðast að þeirða. nokkur að höfðingjónum hafi farið að trúa á hann eða þá að farið séðum. Þessi almúi sem veit ekki ert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodemus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim, segir við það Mundi lögmál okkar dæma mann nema sé yfirhyrður áður og að því komist hvaðan hefur aðhafst. Þeir svörðu honum, ert þú líka frá Galílegu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galílegu. Nú fór hver heim til sín.